Hjärtligt välkomna till Demokraterna Radio ST din nationella röst i eten På 88 MHz i Stockholms närradio Idag, lördagen den 15 mars Är det Staffan Arnberg och David Bergqvist Som sänder en timme över. Välkommen David förresten. Tack eh, Och den här sändningen sänds även i pris i söndag den 16 mars klockan nio och även en andra repris på torsdagen den 20 mars klockan 20.30 och, och det går även att få in Radio SD via nätet på vår hemsida som är www.sverigedemokraterna.se men det är säkrare att gå in på vårt partiorgan som lyder sdkuriren.se så har ni en direkt länk där en ansvarig utgivare för denna sändning är som vanligt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 att biståndsmedlen verkligen går till det behövande. Dagens system leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Ja, det har varit en del prat och diskussioner om p Ring p när man kan ringa in varje vardag morgon mellan 9.20 till 10 och ventilera sina åsikter. Och en journalist på Expressen vid namn Ann-Charlotte Marteus skrev på ledaren här i Expressen i, i tisdags som jag undrar, jag tycker att hon verkar ganska verklighetsfrämmande, så att jag har skrivit ett öppet brev till henne, eller mejlat till henne, som lyder så här. Hej! Jag har noterat de senaste åren att i politiskt korrekta artiklar och uttalanden saknas ofta en demokratisk grundsyn. I en sann demokrati måste även de åsikter som man uppfattar som avskyvärda komma fram. Åtskilliga medborgare i detta land som påstår sig vara sanna demokrater borde nöta in Voltaires citat som lyder Jag avsky dina åsikter men kan gå i döden för din rätt. Att uttrycka dem. Ta nu ordet döden, det får vi översätta i nutid här från 1700-talet. Jag tror att de flesta människor har insett att den förda invandrings- och integrationspolitiken har kollapsat för länge sedan. Segregering, enklaver, utanförskap, arbetslöshet och kriminalitet är resultatet av detta. Dessutom bara rättigheter och inga krav. 92 av asylsökande saknar dessutom ID-handlingar. Och jag kan för mitt liv inte begripa att man som flykting inte har sina papper i ordning numera. Eftersom man då avsevärt försämrar sina möjligheter att få temporärt uppehållstillstånd. Utom i Sverige tydligen. Då man får stanna av humanitära skäl fanns det kriterier ej är uppfyllda som tidigare nämnt. Följaktligen har man inte rent mjöl i påsen. Hur många har därmed ljugit om sin identitet och sin asylskäl? Och nu till kontentan av din ledare. I Sverige är det helt okej okay att bli upprörd över saker och ting, men inte vad beträffar invandrare och invandringspolitiken och integrationspolitiken. För då stämplas man obenhörligen för något så vedervärdigt som rasist. Etablissemanget tror att rasism enbart handlar om när en vit förtrycker en svart eller när judar eller muslimer förtrycks. Definitionen säger ingenting om rasistens hudfärg och ingenting heller om att rasisten måste tillhöra den grupp som han själv anser högre stående. Definitionen säger att rasisten anser att olika etniciteter och olika kulturer är olika mycket värda. Att därmed kalla det som du nämner för rasist är således helt felaktigt. Jag skulle inte ens kalla den för främlingsfientliga. Du gör ett fatalt misstag när du blandar ihop invandrare som arbetar och gör rätt för sig. Eller som aktivt söker arbete men inte får något. Och som tycker om Sverige och svenskarna. Det vill säga det som har integrerats eller assimilerats. Med krigsförbrytare, terrorister, kriminella och det som systematiskt utnyttjar vår, vår välfärd utan att tillföra någonting. Det är de facto grupperingar som bara ökar och ökar. Det är politiken plus sistnämnda grupper som dessa röster i Ring Piet protesterar emot. Etablissemanget kommer att i framtiden bli tvungna att revidera deras självpåtagna definition av begreppen rasism och islamofobi och samtidigt be det svenska folket om ursäkt. Vände hälsningar Staffan Arnberg. Eh, jag ska rätta mig själv här. När jag hörde från just Ring P1 så är det ju inte temporärt, det är faktiskt permanent uppehållstillstånd det handlar om. Jag ringde in en Igår här på Ring P1 som har arbetat eller arbeta med invandring och integrationsfrågor. Så han påpekade just detta och drog faktiskt en intressant liknelse här. Så han hade åsikten om detta också. Att om grannens hus brinner upp så hjälper det honom med ett, ett rum och några sängar eller så. Men inte, inte för tid och evighet utan man hoppas ju då att hans hus ska repareras eller byggas upp igen. Precis som vi anser att man ska sätta eh, insatserna i det aktuella landet så att inte det drabbas av till exempel brain drain som ni hörde i min ingress. Ja, mm, David. Och kommentarer också. Du sa ju grannens hus också mycket riktigt. Och kanske inte någon som bor Nej. många, många eh, distrikt bort heller. Exakt. Nu ska vi gå abrupt här till eh, svensk kultur som eh, ja på många sätt är det utropningshotat skulle jag nästan vilja använda mig av det kraftuttrycket här och ni ska nu få höra vår första pausmelodi då kan jag säga så att ni som inte är marint eller tekniskt intresserade kan sätta på kaffe här varsågoda ska ni få ett smakprov ja kära lyssnare ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraterna, det är nationella röst i jätten på 88 megahertz. Och det ni hörde nu så är det alltså ett utrotningshotat ljud. Va? Det är vårt marina kulturarv. Det var väl ingen som kunde missta vad det var för ljud. Det är ju alltså ett fiskebåtsljud som man nästan aldrig får höra numera. Det är ju det här tänkhuledunket eh, som är ett väldigt behagligt ljud dessutom för att det antagligen ligger väldigt nära hjärtrytmen. Det finns en förening som heter l Laurin i Lysekil som bevarar det som bevaras kan då genom att bevara fiskebåtar och tänkure motorer typ Skandja, Volinde Betaugro och även norska Hundested och Brunvoll. Och eh, det ni hörde nu så var det den norska fiskebåten Absalon som har, har en ensilindrig Hundested motor på 98 hästar vid 322 varv i minuten och båt och motor därifrån 1949. Tänkkkillomotorerna tillverkades mellan början på förra seklet till runt 1970. Det är tunga och skrymmande, lågvarviga och med en enorm cylindervolym. En, två fysilindriga motorer tillverkades. Och det är de här encylindriga som har det här karaktäristiska ljudet. Och de räknas som semidiser men går på allt flytande eh, som är brännbart. Start sker med uppvärmning av en kula på toppen av cylindern med en blåslampad tändpatron. Rätt startad, men kan ibland vara svår att få stopp på. Otroligt driftssäkert med starkt vridmoment. Om man råkade släva med översyn och det dessutom otur kunde mot den börja skena. På grund av att den då tände på smörjoljan i vevhuset. Och då, då var det bara att ta skydd. Och ni ska få ett smakblod till här nu. Och det är alltså LL934 Svea som har en encylindrig borindersmotor på 75 hästar, alltså med frislagsregulator. Jag kan bara berätta lite vad det innebär. Att den, det låter som att den var i otaktad, men den tänder alltså inte på alla slag. Och på så vis får du en bättre driftkostnad. Och den, den går faktiskt med enare varvtal, även om det inte låter så. Och det påminner faktiskt många gånger om trumsolot ur Stravinskis Våroffer. Så det är lite musikaliska inslag här ändå. Faktiskt tack vare motorn här. Svea byggdes på Fridhems varv i Lysekil 1914. Och som kuriosa kan ju nämnas att Stravinskis Våroffer komponerades 1913. Varsågoda! Sen har vi en två i Säffle från... Nej jag bara skojar Nu eh, får vi vara allvarliga här igen Men det är vårt marina kulturarv Ni hör här nu på Radio SD eh, På 28 MHz Din nationella röst i eten Och den ni har hört nu Två eh, sändningar Med ett utrotat ljud Från vårt marina kulturarv Nämligen tänk dunk. Jag skulle kunna spela Tänkulledunk hela teman här Men då är det risk för att man blir åtalad för och motor och dunkljudspornografi? Och det vill man ju helst släppa. Ja, varsågod David, du har något på hjärta? Jag har något lite roligt här faktiskt, kan man väl säga. Det var, I Expressen igår så var det en artikel som handlade om eh, Mona Salins första år som partiledare. Eh, och jag tänker inte ta upp någonting ur artikeln, utan det roliga det var att eh, besökarna då på Expressens hemsida, de fick eh, själva Sätta betyg på hennes första år då som partiledare. Och då har alltså, när jag tittade igår senast så var det alltså 4225 personer som hade röstat. Och mycket väl godkänt, det var alltså 18,9 procent som hade sagt. Godkänt, det var 14,2. Och icke godkänt, det var alltså 66,9 procent, alltså lite drygt en tredjedel. Hade sagt icke-godkänt Och jag vet inte vad vi ska sätta för betyg på våran Salim Vad säger du Stefan? Du ja godkänt? det är alldeles utmärkt tycker man här Om man då får vara lite elak Eller sarkastisk här eh, Vi tar oss för den Friheten här med, ja. I och i att vi inte sitter med i riksdagen Nej för oss så är det väl ändå ganska så Vi får väl säga godkänt då För vår del ja. Så fortsätter hon så gynnar ju det Kommer kom ju det bara gynna oss Absolut antar jag. Oh, ja, jag fortsätter här nu Och går över till lite allvarligare saker Jag nämnde i förra programmet här Om eh, Grekland Som var ett, eh, ett land som låg nära De här mellanösternområdena Och det är ju Närmsta EU-landet Och eh, nu har man sagt mycket Här i eh, massmedia Sen dess att, eh, att Grekland eh, Ja att man inte hanterar Asyl- eh, Eh, ärendena på rätt sätt eh, och bland annat har man sagt någonting om att eh, kan inte får ha tillgång till någon bostad under den tiden som de eh, väntar på besked bland annat och eh, andra eh, omständigheter som inte har ja, som man kan anses som inhumana då. men eh, <clears throat> det är intressanta här nu det är att eh, EU nu eh, jag har sagt att de vill göra åtgärder mot Grekland Men den här Dublinförordningen Som innebär att man ska söka asyl I det första säkra landet Som man kommer till Den följer ju Grekland då Därför att de flesta kommer kom ju från Turkiet Eller andra länder som ligger runt. Nu ska vi säga att det gäller ju Framförallt Iraker sånt där. Iranier och Iraker har det gällt då, De här asylländerna i första hand. Men då kommer man ju från Jordanien eller Turkiet. Och då anser ju Grekland då att kommer från Turkiet eller Jordanien så kommer man ju från ett eh, säkert land. Eh, frågan är ju i så fall varför man har flytt. Det är där oftast man får svaret då på eh, varför man anser landet som tryckt. och Man kan ta exempel då, då om vi säger att man begår ett brott i Mellanöstern, eh, exempelvis Irak så tycker ju vi då i att det börjar vara ganska självklart att det är där brottet ska lagföras det är likadant i Sverige om ett brott begås i Sverige av någon så bör ju det också den personen lagföras i Sverige vi skulle ju inte kunna acceptera att man till exempel utför hedersmord då då. eller som vi brukar säga, ohedersmord mm. i Sverige och sen flyr man till ett annat land som kanske till exempel Pakistan eller Iran då, då där där det är något mer accepterat eh, med hedersmord och gömmer sig där va, från svensk lagstiftning och då, då kan man ju ta ett exempel som till exempel narkotikabrott eh, i Mellanöstern och i, i synnerhet Irak så är det ju eh, betydligt eh, strängare straff på narkotikabrott och det beror helt enkelt på att eh, om en person eh, eh, smugglar narkotika eller på något sätt eh, ja, bidrar i affärerna då narkotikaaffärerna så bidrar man ju, orsakar man ju att andra människors död. Man ser ju helt enkelt det att det är nästan att jämställa med mord eller försök till mord. Och då är det ju mycket vanligt att man har dödsstraff på just narkotikabrott. Och det har man ju i Irak. Så då en person blir dödsdömd i Irak och lyckas då ta sig till, till Det är ganska dyrt också att lämna landet genom smugglare. Men om man tar sig till Grekland exempelvis eller genom Turkiet då, så upptäcker man ju att de här personerna skulle ju ha klarat sig ganska bra i, Gre i Turkiet eller i Irak så länge ni inte hade begått de här narkotikabrotten då. Och därför anser man ju att det här är ju en polisiär fråga. Och att, ja, att man helt enkelt, det är ju det landet som man ska lagföras sig, precis som vi tycker, då att, att, att brott i Sverige ska lagföras sig i Sverige som jag sa. Då. Och eh, det är ju eh, ganska intressant att eh, man eh, ja, att man går så långt då att man ändå försöker eh, söka asyl som du sa förr, då att man kastar pappren vad? men här ser man ju anledningarna. Och i många mm. fall så är det ju så att när man har tagit sig till Sverige så har man sagt att man är så förföljd då då, och det kanske inte har funnits någon skäl till eh, att man har fått stanna. Men när man, man, har, fått, eh, när man har varit i Sverige ett, en längre tag då, så kanske det kommer fram att man har eh, ett, eh, begått ett brott i sitt hemland. Då finns det plötsligt ett, eh, en anledning att stanna i Sverige. Att, eh, skickas man hem så ja. riskerar man dödsstraff. Så att, eh, och då är det humanitära skäl som gäller. då mm. Men det här tycker jag att vi ska försöka... att eh, om, om man får höra någonting negativt om Grekland genom pressen då, så tycker jag att man ska granska det ganska kritiskt. Därför att dels så har jag märkt att man lyssnar gärna på vad de här asylanterna, <hör> deras egna vittnesmål. Exempelvis har man ju fått höra historier om, om uh, grekisk polis som dränker uh, asylsökande uh, vid gränserna. Kustbevakningen, att de inte är särskilt nådiga mot uh, uh, Asylanterna och, eller de så kallade flyktingarna. Då. Och då är det viktigt att, att man ser se då med, med granskande ögon på det här för att eh, dels så ska man ju kunna se har någon polis eller någon i kustbevakningen i Grekland dömts för, för, för mord eller liknande eller tortyr. Eh, det tycker jag man måste se krit, med kritiska ögon på det här för mm. att står i artikeln då är saken klar. Mm. men, men äh, står det ingenting om det så jag tycker att äh, man, måste, alltså man måste se ur båda perspektiven Absolut. jag hörde ja. senast i radion i morse där, illegala invandrare som klagar på regelverket ja, men, reglerna är ju så klara där va, det är ju förbjudet, dels att anlita svart arbetskraft och att jobba ja. svart och jag menar det, det vettiga är ju att man blir upprörd mot båda parter, va? de utnyttjar mm. ju många arbetsgivare utnyttjar ju med, med svart arbetskraft men man ska inte komma att säga här att vi har inge, vi är oskyddade men de är ju här illegalt och jobbar svart har, vad har man förväntat sig om man har inte har papperna i, i ordning men jag hörde att Lundby Vedin och hon, hon LO de vill ju avkriminalisera papperslösa och det tycker jag ju att det går lite väl om. sen har vi, vi kan gå in på sd -kuriren. Där motsätter vi oss eh, fri sjukvård för personer som befinner sig illegalt i, i Sverige. Det kan ju bli lite problematiskt, som vi säger, med läkaretik. Och rent av, om någon faller ihop på gatan och kommer in eh, medvetslös med ambulans in till en akutmottagning. Så, så, så höll ju inte läkarna på där och kollar på vad de har för papper. Utan, kan, utan då sätter man igång med, med, med livräddning. För det skulle ju vara alldeles för cyniskt om man låter den bara ligga död om man inte ja. har papperna där. Va? Så att det... Man måste se det från det hållet också självfallet. Mm. man kan ju väl, Det finns ju någon som kan komma in eh, på något sätt som eh, ja, inte i, under oordnade former. Då, men ändå kanske kan vara en schysst person. Jag kanske är det, Men den varianten måste väl också, måste väl också ja, finnas. Ja, men just nu jämnar det, det här med svartjobb också. Det bidrar ju även till att om vi säger då att du har tio stycken svartarbetare på ett företag. Då har ju tio stycken arbeten som inte finns i statistiken. Och sen har du tio kanske människor och svenskar eller folk med svenska medborgarskap som inte får något arbete tack vare det. Och det här är ju då arbetslöshetsstatistiken. Och dessutom intäkterna för pengarna. På tal om sjukvård så läste jag dagens... Svenska dagblad så är det kaos på huddingen sjukhus. Och det vet jag. Det är, det är inte det enda, det vet jag. Sankt Eriks ögonsjukhuset har ju råkat ut för det också. Att eh, bristen på akuta vårdplatser får personalen att gråtande lämna sitt jobb mm. i hemskt. Alltså, och ja, det kan ju, vi vet delvis, bero på det här. Att det förekommer ju eh, väldigt mycket våld om man har med sig vapen på akutmottagningar och hotar personalen. Och det. Det vet ju där att i nio fall av tio så är det ju inte etniska svenskar. Eller sju, Nej. åtta av tio i alla fall då. Jag kan ingen statistik. Då. Men de ståliga svenskar, etniska svenskar som beter sig på det, de måste ju tyvärr dras. Men vi behöver inte ta in flera av, av den. Ja, alltså oavsett om det är 50% av de här personerna som, som går beväpnade så, mm. så är det ju fortfarande en överrepresentation ja. av folk med... Mm. Ut, utom eh, svensk eh, ja, precis. härkomst. Och vi har ju nog med, med, med ståldar, vi behöver inte ta in, ta in flera av, av den sortens mä, människor. Va? Och då säger det politiskt korrekt, ja, men vad ska vi utvisa etniska svenskar som begår brott då? Ja men då är det ju så här att svenska det gamla hedliga svenska hedersbegrepp säger att man ska inte belasta ett annat stackars land med ens egna problembarn. Utan varje land får vi vackert ta hand om sina ett eget ja. skäps så att säga. Ja, man kan ju säga så här då, att ja, men det kan, visst kan vi göra det. Vi kan utvisa alla etniska svenskar som begår brott till sitt hemland. Eh, men vilka vilket är det som är det här? Ja, det är ju Sverige. Så då blir det ändå automatiskt att vi får ta hand om det. Att det där är resonemanget, det, fungerar. Nej, det går ju inte. Det blir rundgångar. Det blir moment 22. Ja. Varje land ska ta hand om, vara ansvar för sina egna ja. kriminella tycker jag, som är alltså ja. etniska, svensk etnicitet. Ja. Så är det med det, ja. ja. Vad säger de om Pauls melodi här nu, David? Har du något intressant? Ja, det börjar bli dags för det snart här. Och eh, jag tänkte att vi skulle spela lite eh, Karl Anton Axelsson i radion. Det var väl länge sedan man hörde honom nu. Och eh, därför så tar vi eh, en låt som heter Hantverkagatan och Tegeltraven. Så att håll tillgodot. Det var Karl Anton Axelsson som ni hörde och eh, låten hette eh, Hantverkagaten och Tegeltraven. Och eh, Stefan du hade en artikel som du ville. Ja visst, för ni kommer att informera om att ni lyssnar alltså på Sverigedemokraterna, Radio SD. Det är nationella röstdeten på 88 med det här i Stockholms närradio. Aj. Och vi ska gå vidare här i ämnena här. Det var en intressant artikelserie här i Dagens Nyheter för en månad sedan- och artikelförfattare där heter Matzei Tzaremba. med Z. Och den artikelserien heter Först kränkt vinner. Och jag har gjort en sammanställning här av tre stycken artiklar. Och han beskriver hur situationen är på lärarhögskolan. Och det finns blivande studenter där som anser att det är kränkande att det krävs korrekt svenska av blivande svensklärare. Ja, ni hörde rätt, men jag ska, tar skulle en gång till. Det finns alltså blivande studenter som anser att det är kränkande att det krävs korrekt svenska av blivande svensklärare. Eh, Mats Seitz har en baserad lagstiftning som skulle skydda mot trakasserier vändas till sin motsats. Och i första artikeln kan man läsa följande. Han skriver bland annat om en examinator som blev anmäld av en spansktalande student till DU för att han bara, bara fick godkänt. Han Då säger eleven så här. Jag tycker inte att min kunskapsnivå i svenska språket ska bedömas. Den kränkte studenten ska tilläggas läser inte till lärare i spanska. Han tänker lära ut ekonomi på gymnasiet. En som blev underkänd fick en ny lärare vars underbetyg han också upplevde som ett övergrepp och då fick han en tredje lärare som godkände honom. Ytta ett exempel, en student med både Asperger och ADHD anmälde högskolan till HO, alltså Handikapsombudsmannen, när resurser till assistent saknades och att han måste bedömas som alla andra. En student som studerade till Svensklärare anmälde högskolan till ombudsmannen för etnisk diskriminering. Orsaken består i att lärarhögskolan avrått studenten som olämplig att utöva ditt yrke som utbildningen syftar till. Studenten hade praktiserat på en grundskola där det visat sig att första klassarna behärskade svenska bättre än studenten. När detta påpekades kallade studenten detta för rasism. Som lärarhögskolan naturligtvis var tvungen att utreda. Man fann att det inte var raslärare som avgjorde utan vanliga betygskriterier. Om skolan begått något fel så var det att man inte tidigare hade avbrott studenten från att bli svensk lärare. Och då undrar man hur denna student kunde ta sig ända till slutexamen. Och det är ju många gånger av lärarnas rädsla för, disk att för en diskrimineringsanmälan. Med påtryckning från studentkåren anmälde studenten Lärarhögskolan till DO och ärendet pågår fortfarande. Studentens lärare har väntat i 22 månader på DOs besked om det är rasister eller om det är legitimt att fordra svensk kunskaper hos svensk lärare. Ytterligare en som kände sig kränkt av Lärarhögskolan var en dyslektiker som fick en timme extra vid tentamen. Stördes av pappersprassel när de andra studenterna började bli klara. Studenten anmälde skolan för diskriminering. En som kände sig diskriminerad som invandrare var på grund av att högskolan avrott studenten från vidare studier med hänvisning av bristande kunskap i svenska. Studenten ansatte skolan, inte hennes ansvar att se till att hon får examen. Krav på begriplig meningsbyggnad, rättstavning samt uppmärksamhet visar sig vara uttryck för diskriminering eller bara allmänt kränkande. Förläckligen har ett tiotal lärare skriftligen fått förklara att de inte är rasister, homofober eller njuter av att trakassera dyslektiker när de följer normala kriterier för betygsättning. Processerna satsnar spår i läkarkåren. En lärare tänker sig för att åpekar språkfel om studenten inte är svensk. En annan överväger att sluta. En tredje undviker studentsamtal i enrum då inga vittnen finns. Det finns lärare som inte vågar gå in i klassrummen av rädsla att studenter antecknar allt hon säger och vinklar till det för en anmälan. Skolan viker sig för anmälningshot och släpper igenom studenter som inte passar för läraryrket. Det behövs ingen Einstein för att räkna ut vad det kan leda till. Jag har alltså lagt in i egna kommentarer ska sägas också i Maxi Sarembas artikelserie. En del studenter feltolkar avsiktligt uttryck som kvinnor i Iran är förtryckta som fördomar mot perser. En sådan tillvit har alltid ett samband med att studenter blivit underkänd. Ett maktmedel alltså. Enligt likabehandlingslagen behövs ingen formell anmälan för att skolan ska tvingas utreda om någon blivit diskriminerad. Det räcker med hörsägen. Det verkar inte krävas minsta belägg för att en utredning ska dra igång. Flera lärare är alltså föremål för långa jobbiga utredningar som i de flesta fall saknar något som helst relevans. Det finns till och med fall där minoriteter inte känt sig kränkta men handläggare på studentkåren anmäler ändå för att vederbörande ska erhålla en ny examinator som kan godkänna. Efter sju år med lag om lika behandling av studenter i högskolan känner sig lärarhögskolan tvungen att likställa god svenska och rappakalja och att handikapp är inget hinder för en lärarkarriär. Den bittra sanningen får du själva upptäcka, men då är det ju för sent. År 2005 utsände lärarhögskolan två kraftfulla signaler. Den första sa du att också en oskälig anmälan kan ge studenten ett saftigt skadestånd. Den andra sade att i akademiska konflikter vinner inte den som har det bästa argumentet utan den som först hinner bli kränkt. Ytterligare ett exempel på en student som blev underkänd på praktiken precis innan examen. Studenten kände sig kränkt eftersom hon har perceptionsstörningar. När examinatorn påpekade att hon fick tala med skolans jurist berättade hon att hon var lesbisk. Läraren svarade att det kände han inte till- då hans uppgift stod i att bedöma hennes lärarförmåga. Ingenting annat. Studenten anmälde 10 månader senare skolan till Homo och HO. Efter ett år hotar man skolan med stämning. Skolan lade sig platt och betalade 60 000 kronor i skadestånd- för att slippa rubriker. Den utpekade läraren blev knäckt och fick söka psykologhjälp. I del två- Tyst klassen avhandlas bland annat queer vilket innebär att könet är enbart en social företeelse. Företrädare för gaystudenterna menar att man inte kan ha lärare som fnyser åt queer-teori. Det är queer-teorin som gäller. Denna teori används på lärarhögskolan för att förtrycka oliktänkande. Det räcker med några fåtal ord, typ Det var dåligt gjort. Eller lilla vän. Som en student kan utnyttja som grund för ett skadestånd. Å ena sidan ska alla bedömas lika. Annars finns det risk för skadestånd. Å andra sidan ska man känna till studenternas sexuella läggning. Att minoriteter kan särbehandlas. Annars finns det risk för skadestånd. Så hur man än gör så löper man risk för skadestånd. Queerteorin säger bland annat att den som känner sig kränkt har rätt. Inga bevis behövs. Det är enbart en anklagare som måste lägga fram bevis för att bedyra sin oskuld. Då kan man fråga sig om det här är vår tids häxprocesser. Och det verkar så, för här kommer ett, ytterligare ett exempel. Om vi är på lärarhögskolan nu och en man säger till en kollega Igår åkte vi ut till landet. Då bygger detta påstående enligt kV-teorin på heteronormen. Häng med i svängarna här för det är Grejer. Och den som utgår ifrån att han åkte ut till landet med en kvinna. Denna fras kan alltså lägga till grund för åtal och skadestånd. För att slippa detta ska man då istället säga Igår åkte vi ut till landet, jag och min partner, som är en kvinna. För kollegan kan ju vara homosexuell och känna sig kränkt. Och nu var det ju viktigt att känna till kollegors eller studenters sexuella läggning. Och jag kan tänka mig här att queer-teoretikernas våta dröm är att operera in mikrochips på heterosexuella. Att man även kan avläsa deras tankar som i sin tur kan ligga till grund för åtal av skadestånd. Det här har resulterat i att många lärare blivit deprimerade och tappat känslan för sitt yrke. Att alltid vara på sin vakt. Att inte säga något som kan uppfattas eller utnyttjas som kränkande. Tänk dessutom att queer även får fäste i övriga samhället. Det har alltså gått inflation i begreppet kränkning. Här finns pengar att tjäna. Och i sista delen, jaktscenen från lärarhögskolan, nämns rent komiska situationer. Ska det här bli upp här några här. Ett brudpar känner sig kränkt för att prästen nämner Gud- en man kränks av att hitta en slämmig klump i Ekströms extra fina hallonkräm. Det här är den bästa. Sjövdebor känner sig kränkta av att Linné skrev liten fläck om deras köping. På en, karta en militär på Gotland blir kränkt av att en ubåt flyttas till Stockholm. Någon annan av att hans hund våldtagits. Frågetecken. Av en varg. Vidare. Kriminella blir kränkta av att häktas. Och att istra av att hitta en bibel på hotellet. Och det finns till och med en författare som kränktes av att hitta en sparkdräkt. I sitt rum på ett hotell. Ja, herregud, jag lyssnar, Vart är Sverige på väg? Svenska folk har inte tid med sånt här tjafs. Nu är det viktigt att vi ska jobba, jobba, sälja, sälja, sälja, köpa, köpa. Så att vi kan beta av statsskulden. Ja, men jag tycker att ni ska läsa hela art artikelserien i dess helhet på dn.se snedsträngt krankt. Och Mats Seid har fått journalistpriser. Och det kan jag vara nästan helt säker på att det inte är för den här artikelserien. För då hade det väl varit ett olycksfall i arbetet. Självfallet har Mats Seid <här> fått utstå mycket kritik för denna serien, Men också mycket medhåll. Och sen avslutningsvis, som jag tycker att ni ska begrunda, kära lyssnare... Tror ni om denna fina artikelserie hade publicerats om artikelförfattaren hade hetat Axel Jönsson? Mm. Det kan man begrunda. Ja, tiden rinner iväg här. Vi, eh, vi har här igårdagens, jag hoppar lite i alla här, fildelning här. Eh, upphovsmän får rätt att veta. Så, vem som laddar ner här, det kommer nya direktiv från regeringen här. Domstolen ska kunna tvinga internetleverantörer att lämna ut IP-adresser till datorer som används för illegal nedladdning av film eller musik. Regeringspartierna har nu kommit överens om hur man ska förhålla sig i fildelningsfrågan. Det avvisar förslaget på att internetleverantören ska kunna stänga av abonnentet som fildelar. Upphovsmännen ska också ha rätt att ta betalt för sitt arbete också på internet. En del är detta att öka respekten och förståelse för upphovsrätten. Jag välkomnar ju det här. Men i dagens svenska så står det att lagen är tandlös. Eh, och den fungerar inte i Finland. Det säger bland annat antirat, vad heter det, antipiratbyrån att lagen inte är tillräcklig. Eh, sen vill jag eh, lägga in här om Estonia har stått här i eftermiddag. Tista, sanningen måste komma fram om Estonia. T.V. Per Björkman advokat, Henrik Esser, journalist för detta riksdagsledamot och Stefan Torchell sjökapten och för detta biodirektör Sjöfartsverket och Susanna Popova skriver i Svenska Dagbladet från den 4 mars Magnifika platityder från Ekot om Estonia Resultatet är alltså att forskarna kan visa tillräckligt mycket vatten trängt in och vattenfyllt Estonia och därmed orsakar att fartyget sjönk så snabbt Ja det har nog ingen tvivla på och en rapport att vänta i maj. Den är inte jag mycket för. Utan man be behöver en internationell eh, haverikommission. Mm, ja, jag vill bara tillägga här att det går inte att göra en, en seriös utredning. Om man inte tar upp eh, den här båten eh, från havet. Då. Man, eh, man måste bärja båten helt enkelt för att kunna göra en seriös utredning. Och precis. Ja. Eh, David, du kan ju läsa bara lite korta. Du har lite partinyheter vad som har ja, hänt här Den andra mars veckan. så höll eh, SD Göteborg ett årsmöte. Före partiledaren Mikkel Jansson, han omvaldes till ordförande. Och, och en eh, vecka senare i samma stad då, då, så hade vi aktiv aktiviteter på kvinnodagen med bland annat protester mot eh, moskébygget i Långberge Och eh, sen så hade, hade SDLS ett eh, årsmöte i Fallköping eh, där POA i Delhall valdes till ordförande. Och eh, så hade årsmötet. Har hittills hållits i partiets snabbast växande distrikt. Jämtland Härjedalen. Eh, Ronny Karlsson valdes till ordförande där. Och, ja, tack. Sen har vi här forum för levande historia. Jag ska nu ta tag i kommunismens brott mot mänskligheten. Men Klaus Arvidsson, ledarskribent för Svenska Dagbladet Tveksam, politiserad, läs socialdemokratisk rekrytering självtillräcklighet och ovilja att ta tag i ideologins betydelse för kommunismens brott mot mänskligheten. Överintendent Eskild Frank säger att djävulskap har blivit resultatet överallt där kommunismen har införts. Mm. Tackar fasen för det. Därför blir det svårt att förstå när han samtidigt hävdar att det skulle vara höger att betona ideologins betydelse. Då skriver Claes Arvidsson så här Tänk om Mao hade varit centerpartist. Mm. Och jag kan inte dra en jämförelse här eh, Man säger Det är inte ideologin det är fel på Säger de här som inte vill ta i Kommunismens brott Och då jag vill jag aldrig så här om, om det nu står så mycket vackert i de här Marx, Engels och Maos böcker Matliga röda och kommunistiska manifest om, om vi ser framför att vi tar De böckerna i, i vänster hand Och i andra handen Så har vi då Minst 150 miljoner offer, mord I den andra handen så säger vi till dem i himlen här nu Ja, men, det var synd att ni fick gå upp, Men det står ju inte så dumma grejer i de här alla det, alltså, vi kan, Förstår ni vilken relevans jag pratar På den svenska man kan, inte, man kan inte jämföra tre Ja, sketna böcker på ren svenska Med hundra, Tresiffrigt är vi överens Miljontals offer eh, Jag förstår inte vad de här sysslar med man kan ju säga det också att många, till och med många borgare har sagt det här att kommunismen ja, det, det är en väldigt fin tanke i grunden men den fungerar inte att och verkställa i praktiken. Men, men jag skulle vilja vända på det snarare och säga att det är en hemsk tanke det här med, med de här att man ska hålla på och mörda och hålla på med människor. Och den har kunnat genomföras i, i praktiken. Det, alltså man sätter både i Sovjet, Kambodja och i Kina Så att man vänder på det där ja, det är ett, och, och Precis vår, vår partikollega då, För detta Moderaten Sten Andersson Menar att nazism och kommunist jämför sig Bara skillnaden, det är bara grader i helvetet ja, Och, man och säga. jag kan väl se den skillnaden Att nazisterna talar om vilka de ska ha ihjäl. och Kommunisterna står för allas lika värde Men så har de hjälp en massa folk i alla fall ja, men Det handlar väl, det, det är väl precis mm. som de säger va? Att nazisterna, ja där är det vissa människor Mer värda, de ska vi inte ha hjälp och andra i mindre världar, ska ha ha hjäl. Och kommunisterna säger det att ja, alla, är li, alla är lika lite värld, Där ska, därför ska vi ha hjälp alla. Ja, så det är väl så, det, det, så de det är också en aspekt här. Ja, jag går tillbaka till vårt kulturarv. Vi Sverigedemokrater värnar ju om vårt kulturarv och svensk kultur och traditioner. Att det skäls ju koppar från kyrkor som aldrig förr, var inte bara koppar förresten. Och nu senast det varit min hemkommun drabbad här, Österåker. Så Österårske kyrka då. De här kopparinläggen i fönsterna då. Jag förstår inte. Det måste ju väsnas. Jag förstår ja. inte vad de har Det måste höras. Men den ligger ju lite vid sedan om då i skogen. Lite grann. Och det har man då ersatt med vanlig plåt då. Tyvärr då. då. Mm. Och sen är det en festival. Här Stockholm New Music som läggs ner. Trots årets publik, succé, succé Räcker inte pengarna till tyvärr. Mm. Det är tråkigt det med pengarna inte räcker till. Men att det där med kopparstölderna där Det var många år sedan som jag kunde se Att i Brasilien, där var det väldigt vanligt Och det är väl fortfarande då i, Eller andra mindre rika länder att man, att man skäl koppar Bland annat försöker man sno från elkablar Och då är, händer det ofta att folk avlider Och det kan man ju förstå Att folk försöker skälla koppar från elkablar när, när man blir så pass desperat När det är så pass, man är så pass fattig va? Mm. Men nu alltså i Sverige då börjar man se här nu att det börjar gå ut för. Ja, Tiden rinner iväg. Det är så väldigt mycket det vi har tagit upp här. Men gå in på Instacury, Där på vårt partiorgan. Där får ni eh, information av vad som händer och sker i Sverige. Och eh, Jag kan rekommendera då eh, Expo-åsiktsregistrera expo folk och peka ut oskyldiga. Eh, Europa varnas för kraftig ökad invandring statens finansiella överskott riskerar att utraderas och sen ett kritik mot lagförslag och sen vill jag även att ni går in på Skalins senaste blogginlägg här som vi har berört tidigare här om att regering och oppositionen ger sig in på invandringsfrågor som aldrig förr det fanns nog röster från oss och Skalins blogg där ämnen den heter konstgjorda lösningar sen hinner jag med här Thomas Gyr det finns ju journalister som etablerade som som ja, som inte hycklar utan pratar rent ut Thomas Gyri tillhör dem och han där Malmö har ju blivit en krigszon här ett spräng bil, bankgrund, bombhotat polishus samma dag för ett par veckor sedan attacken mot brandkorn i Södertälje vid tillfällen 14 och den första januari samt 30 december Bordkyrka, julafton och Salem 8 december. Köpenhamn brinner här. Thomas Gyr, här då, ledarskribent i Svenska Dagbladet, skriver Bedrövliga ursäkter för våldet i Danmark. Då säger han så här Jag är inte ung, men invandrare. Visserligen bor jag i ett av världens mest toleranta länder. Men om jag nu till äventyr ändå känner att jag lever i hopplöshet i dagens Sverige, ska jag då kunna sätta eld på byggnader för att visa mitt missnöje och till på köpet mötas med förståelse. Vilken tanke! Och han skriver vidare, delar av majoritetsamhällets elit i den akademiska världen, politiken och medierna i Europa, också i Sverige, har länge odlat och spridit myten att rasism och diskriminering är helt avgörande egenskaper hos våra samhällen den myten har i sin tur gett bränsle åt en offer- och förlorarkultur bland en del yngre män med invandrarbakgrund. Ett återkommande resonemang är att utbildning och yrkeskarriär inte lönar sig för dem eftersom de ändå är diskriminerade och utstötta. Detta samtidigt som välfärdsstaten har ställt försörjning i utsikt även för den som inte vill arbeta. Inom situationstecken samhället Gör ditt självvalda utanförskapet legitimt. Ja, kära lyssnare. Nu börjar vårt programtid lida mot sitt slut här. Och eh, vi, ska av, vi brukar avsluta med eh, en marsch. Men det gör vi inte den här gången. Utan det blir vacker klassisk musik så här på vårkanten. Eh, vi har då The Russells of Spring. Eller Fyringsrauschen. Den här skivan är felmärkt. Jag ser det på den tar två och en halv minut men den här stycket tar eh, fyra och en halv minut och eh, det kan hända då att det är ett verk då som Christian Sinding här, norsk kompositören då att det men det är inte samma tonart så att jag är lite osäker här. Det låter i alla fall norskt och det kanske är grig eh, men det är ett arrangemang av Hans Sitt och det är Opus 32 nummer ett, två eller tre jag är lite osäker på det där men jag ska berätta bara lite kort om Christian Sinding som alltså var elev till Tchaikovsky. Och Sinding komponerade järva stycken och var i mångt och mycket för sin tid. Och Tchaikovsky lär sagt om en komposition. Jag har tillåtit mig lite av varje i mitt liv men något sådant aldrig. Men efter framförandet kom emellertid Tchaikovsky synbart rörd emot Sinding med utsträckt hand och sa det, det klingade det klingade sagolikt. Och det ska ni nu få höra här avslut avslutning på den här sändningen. Med Christian Sinning och mm. Staffan Arnberg och, och David Bergkrist. Vi tackar oss för den här gången och på återhörande. Hej då! Ja.